E ziua Bucuriei, priviți în veșnicie, răsplată strălucită a celor ce au crezut, a celor ce prin toate, având credincioșie, biruitori și în viață și în moarte au trecut. Priviți ce le veșnic dăruită de acela cărui jerfă și dragoste au primit, Priviți cu ce conună și slavă strălucită i-așteaptă cerul veșnic pe cei ce-au biruit. Priviți și nu vă temeți de nicio împotrivire. Priviți și mai curând în anuptat și biruiți. Priviți și aveți credință, nădejde și iubire, Hristos vă așteaptă în clipa când nici nu vă gândiți.